charletas, charlas, ponencias y conferencias los lunes y los viernes a la una del mediodía en Sin Chiliquirratia charletas, charlas, ponencias y conferencias charletas, charlas, ponencias y conferencias Hola de nuevo bienvenidas a Sin Chiliquirratia Bienvenidos a Charletas Ventana radiofónica que recoge episodios de Deichaldis, charlas, solasaldis, aurquespenas, conferencias y charletas Los lunes y los viernes a partir de la una del medio El pasado 5 de febrero tuvo lugar una mesa redonda en la Casa Cultura Oquendo de Gros Sobre la transición energética a debate Oportunidades y amenazas en la que intervinieron Aichi sarobe conservacionista de la naturaleza, y Mikel Otero, parlamentario y responsable de Transición Ecológica de H. Bildu. La propuesta se organizaba desde los colectivos Satorralaya, Egurski, Arichalde y ecologista Marchand. Estamos convencidos de la necesidad de una profunda transformación del sistema energético que establezca las bases ...de un modelo socialmente justo y acorde a los límites biofísicos del planeta. Nos preguntamos si lo que se anuncia a bombo y platillo como la transición energética va por ese camino. Además, queremos dar también la oportunidad de abrir un debate clarificador sobre las razones de las diferentes posturas existentes ante el despliegue de grandes proyectos de energías renovables y el gigantismo industrial de las soluciones que se están desarrollando. Estamos en un momento decisivo y consideramos que es necesario impulsar el debate. Nos dicen estos grupos en su convocatoria. Bien pues... Os dejo con esta charla. Escuchamos. la noche. Eh, da lurraren muga biofizikoak aintzatartuta eta sozialki justu, justu izango den eredu baten unharriak jartzea dela, sistema energetikoa errotik aldatzea dago kigula. Galdera da, zalaparta handiz iragarri duten transizio energetikoa delakoa bide horretatik oteloa. Alabeer, Energia berriztegarrian koregitu handiai hauztian eta gigantismo industria bat ezagorritatuko soluzio guruz dauden jarrera ezberdinagarrazuak ezagutu eta ez dagoida argi garri bati aukera emain nahi diogu. Pune, elabakigarria elabakigarri batean gaude eta ez dagoida gutzatu behar da gure ustez. Hau da, gaurko, Itzaldiaren elgurua. El ez taibada sustatzea, transitza erranjetiko ez dabea honetan aukeerak eta arriskuak e, ikustea, eta aldudun aurrian da, bideratzea guztiak. Ekologistak ekologis martxan, aritzalde, eguzti eta satorralaia taldeak anzulatutako maile Bihitz e, itzlari, gombidatu e, ditugu. Mikel Otero eta Itzibar Sarobe. Bihitz e, bakoitzan inguruz. E, Itzibar e, Biologian doktore da, Mugimendu Ekonomistekin eta Naturaren Konserbaziarekin kompromitutatua. Bimila Tamaikaz Geroztien Montrago Universitate Komunitate eta Ezkuntza Zientzia Fakutatean, handitu izan da. Eta Mikel Otero, E H2 gol legitzarki direa 2016garren urtetik eta trantzizio ekologikorako arduraduna da. Naizte legitzarki hori aldi <gülüyor> bereutziko du, ezta? Ha? Eta haragoen dutu dela, ha? bali jaiko. Zure <gülüyor> <gülüyor> legitzarki de Santiago talasuntsaie talfrakinaren hautako mugimenduaren kide ere ba ba eh a 5:00 dira eta hartuko du hitza minutuz eh beste 20 minutu izango ditu gaia zatseko hitz berek eta gero e, berriz eh zatseko zatstene eta binen artean hasi zidetako hamar minutuzango ditu ez zakuitsak eh jarraian izango dugu tartea eh galderentzako eh pentsatzen eta hor bai eskatuko dugu badakigu ikuspentu desberdina daite eskatu dugu beanezula eta ezpila es, na es, bezala institutuz hitzeide eta eskertzekoa da seguruenik ikuspentu desberdina dutate bi pertsona eta gaien hein sartua daudenak eh elkarrekin e, ahintzekoa geme jende horrean bera ze gure gure eskera. Bakar honetan bestehoz zerbait. Berri txartel honeko hobek zen, zakatu lurra kontratuak taldeak txartelak txertu. Mandatu umanian kutxakiru bat sartu 2000tik. Bai. Bai guta. Aseba denaren osatxoa. Eh, Usailaren 27an Gurumeako izango da, toki honetan bertan. Aranako buizuetako eta Aranako bizilagun taldeak esango ditugu gerta urumeako mendietan presur eta lendeza enpresak bultzatzen dituzten batzue proyektu hauek horrikoi buruz informatzeko duten, beraz, ba kombinatu zaute lendeze. Bai, bai, gustu hori ere gero segun altza tratukatuko eta, eh? así Bueno, arratsalden ongitorriak eta eskerrik asko, ba, hau antolatzagatik eta ikustenenez, la arrakasagatik, ba, interesado, eh, saletoan bete dugu, esite Gaia Pipilen auraren sinare. Eh, bon, nik, e, ba, normalean, formalkuntza ba, formakuntza saioak eta prestatzen ditut, ordutarterdi bihurtako eta ordu noraitz konprobitua egiteko estatu date 20 minututan, saietuko naiz denbora, denbora sartzen pixka bat nire ikuspuntua mikero baita ere euskarria bildun gai hau nola horretzen ari garen pixka bat azaltzeko. E, esa baita ere, uste dudala, e, transizio energetikoa zitzik ingo dugu, orta zentratuko geha, berreziki, ba, ez tabai da hor nola ikere kristalizatu delako, e, transizio eko soziala zitzik ingo denunkela, eta horren inguruan hitz egiteko, ka usta eskotzkia osartu garen dituzke. Negoen, lagur pentsiki bat, minutu bat edo bitan, zertaz doan, hitz egingo dudana, la articulo scientifico trata de indentudera abstract bat bezalastar una mot motza eta gero segitu pixka bat garatzen. Nik zera dut nire denbora tartean ba, azaldu pixka bat iraunkortasunetik edo jasangarritasunetik urrun gaudela munduan baina Euskal Herrian bereziki dena aldatu behar dugula gure metabolismo de gure jarduera socioproductiboa dena e, aldatu behar dugula gure asarn ekologikoa afetsi dugula Baina, energian zentratuko gara ba, ez da behar asko piztudelako ez, da? eta energia, gure energia, sistema piztabat e, azalduko dut, eta ba, egoera ikusita, ba, uste dugut, uste dut, uste dugu, uste dugu, uste herrerrituko dut ere, arduratik e, tratatu behar dut egai hau, herrerritzela ez, eta e, gero zenbaki batzuk erakutxiko ditut, zenbaki eta gabiltza, eta kasu praktik, praktiko bat, debagoinako bat jarriko dizuet, Ba, energia beristagarekin, zer dago, bon, zer nortu da egitekeen, eta bat. Eta, nire ondorio da, edo ondorio ez tatuko dudana ba, eskala ondiko berreiztagarriak e, beharrezkoak diren sozial batzuk e, direla. Eta, beraz, eta horregatik, eztabaida ez dela bai zentratu behar horren beste espiritura hundiak bai edo ez jarrik baizik nola jarri beharko genuke, edo zerratera nahiko geni doken energetiko prozesu honi eta deliberazioa behar begula, guzti hau e, behar den tratatzeko. tratatziko hori vale? da, lagur pengisa vale? baina bueno, hau pixka garatuz iran hor non baitean daiteke ez da, odak egitra bortz ekonomiali Britaniak behartzen duen donuntan ekonomia edo banola ere badago gure jarduerak non egon beharko luke, ez? banola behar dugu, hainagizko E, ongizat e-sozial bat eta baina ez so, guztiotzako bermatzeko behar dugu osasuna elikadura, hura, energia, etxibizitza... Behar sozial bat ditugu eta egi eskatzen te energia egin energian bat Baina kontutan egin erki bat muga ekologiko batzuk dela dainkaldetik eta muga ekologiko egin ezin duguna Bi Di muga horien artean, azkiko muga sozial eta gaineko muga ekologikoen artean egineko gure janduera e, Gure jarduera, sozioproduktiboak, ekonomik guztia. Muga vale. ekologikoari begiratzen badali madiagu, ez nahi sartu, asartuko bere konbloga <coughs> sozial hortan, horrekere bere monografiko eskatuko luken, ba, hau itertzen dutena, argi erakusten digute urte zurte, nola? Bera, bueno, ba, bederatzi mugan akusi ekologiko identifikatua baldin badau madi der, horietatik sektan dagoeneko planetaren karga ahalmenak inditu eta dagoela. Vale, karga kapaziataren gainetik abiltzala izan nitrofeno-foskorearen zikloa, izan uran erabilpena izan kutsatzen heberria, izan biodibantzitatea, izan aldaketa klimatikoa, eta bar, eta bar. Eta egoera, egoeraren bileakaira ganea oso onkerrera egindu azkeneko amagos urte hau horrela nekutzen hartzen zenetik. Aldaketak klimatikoaren aldageari, nagusienetako bat dena, egiratzen bat diogu, kabiskolo akordioa, 720 amagos garren urtean, eta dure isuilean ibibidea hau izan behar lute. Gaur egun eda azkereku ertetan, hemen dator, hauen entristu gora du gehiagaran mende osoan eta egin beharko duke beratz beratz beratz eta neutraltasun karbonikoa lortu, hau da, isurtzen e, dugu ze hobia ba, nabaitetan isu urbatzeko behitasun behar izatea Neutraltason hori bilatu beharko duke azkar baino lehen bat koma bost gradutako langa ekologiko hori ez gaingitzeko e, Sekulatu erronka da, kortutara atzama duma dugu E, Gizurin, enerpola erogeia fosileak erretzakidea entorrela, baliabide fosileak ikatza petrolea eta gasa. Vale? Eta hau da, mundu mailako bilakaera, energia txumarena, eta ikusi dezakezunezela, azteneko hiruro ditu apagostuntenan ikara garri goda. Eta gaur egun, oraindik baliabide fosile ikatza petrolea eta gasa naturala egiten dute euneko hirula orde nantzela, hirura nantzela, hirura nantzela horra daude. Vale? Eta dut ziren nari gara, ba, biomasaz, eta bebe, ba, hidroelektrikoa, nuklearra, berriztanakin modernua, kauda eguzkia, fototikoa, eulinkoa, eta hau. Vale? Beraz, dakoa, izan honetzate, handaketa klimatikoaren undamendia ikinteko baliabide fosileak ikoazioen logetikotika alteratzen. Eta erronka sekulakoa. Etxera begiratzen magema dugu, gure egoera edo gure irankotasun, Algierazleak baldeko askuta ambiletu genitzen ezta Nik bat jarriko dut e, eta bat bat ez, ez dut egingo eta da gure azterna ekologikoa, bale? Hau, ego euskalri osorako ez da gondeko behar erako bai eta azkenik etretak esaten diguna da ba, gure baliabide kontsumo maila mundu osorat zabalduko bageinu biko maile bost planeta beharko benituzkela eta noski planeta bakarra dago bat moduan bai. Nola egiten dugu hau, 2,75an bat dugunean, bat bi e, desoreten bitartesez, iparregoa arrakala, etik, eta bezkia da, e, e, belaunaldien harteko arrakalagurainat jaten ari gara, datorren torren belaunaldien eta gozkien baliabideak. Buzo azkak nua, eh? <gülüyor> pare bat, nik uste direna, gure aztertzeko, azkartzeko, badugu bat dugu pertsona bako itzeko urtean, 0,75an azze hori usurtzen dira, Eta euskarherrian, sortziko malautona zehobi pertsona hakoitzeko izurtzen dira urtean. Eguneko martxaren, eguneko hilro Eta mundu mailean kontsumitzen den energia, hogei, megabakio, e, ordu, pertsona hakoitzeko, ulte bakoitzeko, eta hemen berrogei kontsumitzen ditugu. Beraz mundu mailako energia kontsumoaren bikoitza daukagu. Ezinbestikoa den diakositioa, maraki konflikatu da dena, uzarrizko eta gertzipo talda gure jarduera sozial eta ekonomikoaren eh fluxu materiala edo arrasto materiala, bale? Hau urte batzu neutu zen azkenepal diz. Me <coughs> da gustendu gu hemen zenbatia daude eta e, milioi tonatak, bale? Zer hartzen gain gure ekonomiak, zein ze material sartzen diren. Hasteko lehendari zego datu testaria. Gure bertako materialak usubitzen ditugu egureko gaita marrean Gureko iruro gaita marra pixuan kanpotik ekartzen dugun Kanpotik ekartzen dugun horren erdia, berrolin milioi tona horietatik Erdia, hogei milioi tona, baliabide bide fosilia dira Petrolea eta gasa, petrolea bereziki, gure gasa ere Eta gero guzti hori, energia eta materiala esatzen ditugu Gure sistema produktivoan, eta gero hor, undorio batzuk daude Hor egiten ditugu gauzabatzu, esportazioa erasko bidatzen dugu, garen ekoizten duguna, Euskal Herrean, garen ekoizten duguna, pisuan pentsatu diru zehari izan daitekean, erantzuna da, zehobia. Zehobia. Urtean, emezortzi, milioi tona, ea empakarri, nafarroak ondutan hartuta, hobita gos milioi tona zehobi ekoizten ditugu, edo isurtzen ditugu, gure jardoeranen subproduktu ezera. Hau da, edo honi eman behar genioke guelta, isuria horret nisteko, balea bide fosilioietak ditartu zen isuria horretu izateko. Energian sartuta uste dut askotan, joera bat dela, gaia inklifikatzeko eta transizio energetikoa ulertu dugu, ba hori, ba, etxean gure energia berreztagarri izatean. Baina jarduera sozial eta ekonomikoa gure etxean kutsumitzen dena hori asko zer han beti kontsumitzen dena, kalean kontsumitzen dena, zerbitzu publikoek kontsumitzen dutena, Jaurlaritza bakar bate zerbitzu publikoak hola, eskuntsa eta osasun-hiztea sistema eta trenak eta bat 1000 gigabatero kontsumitzen dute. Gero eskala hori berotzen, berotzen gara naziarteko sarea dituen ergar elkartzeko, autoak erabiltzen ditugu, autoak ekoizten ditugu, zindegia ditugu, jala ditentugu, mergatak dago, kamioia gauzakaren eta ona ematen, erropa, fabrika, mitxasgarraioa, eta bartea bartea bartea. Transizioa berkatikoaz, ditzegiteltu guzti hau sartu behatugu ekuazioan aztu gabe. Eta horrek, eskatzen du, alabe-arrez eta ezinbestean, ba, ez da behar dago, sakunago egitea, gaur ez dago duen morari, Bainitzea imatugun bukik urtasunari buruz, industriari buruz, helikaduna, baso gintza, ondakini buruz, errikinin buruz, aixiari buruz, turismoari buruz, tenorstu turismoari buruz, eta bar, eta bar. Hau da, akero, pentsatuko dugunean, konsumen burrezketa egin behar ditugune doiz, zenbatekoak egin behar ditugune doiz, guztia, konturtariukitea izan batugu, eta sektore bakitzen interrelentziuak egin behar ditugu, bale? Ena, ega, gau, energian zentratuko baren. Energia begiratzen behiratzen badimadiogu, Hemen badago, rakio bat, ez da? Ego ustelanean, zer da berriz tagarria, eta zer da ez berriz tagarria kontsorantzen dugunaren artean. Bale, zenbaki hori da, uneko seia ez da berriz tagarria, hori indika norai, eta uneko abano badala berriz Eta berriz den horretatik, zati nagusi bat ez txikia, da Espainiatik sartzen zaigun elektrizitate berriz tagarria. Beraz, makroazki egitur ez hitz egiten dugunean erregia dilotuta, Euskotan, azten zehizkiku bazter batean ditugulako, baina gure makroartizkibitura energetiko nagusia, gizemitzialgirekin, dira, petronorreko, zea, finderia, dira, e, zea, e, ez geroanago, santurtziko portu bantzatzen diren, e, metaneroak e, eta petroleroak, dira, zinkro plantak elektrizitatea esortzeko, eta da, goitensioko, Eh, leroa, berdikotan jultzen duten gehiengoa ekartzen bigutela, gau gaupos. Ale Elektrizitateari begiratzen mali badiago. Ahora, Navarro Azco, egoisten elektrikoa eta horra EAeko ekoisten elektrikoa, ¿vale? Centrando kunais, eh, EA, ikusten delako, ba kontsumitzen osa duguna, ez. Ekoisten nere generatzen den elektriztataren zatik auk dina ez dela berrizgarria. Eguneko hiruno gehietan mauz hirula urtean, gasakin egiten dira, ziklo kombinatuetan eta generazioetan. Eguneko mauz eta zahoreitzen errazioetan egiten da, eta eguneko hama-ramaikaaren bueltan egiten da energia berriztagarekin. Bafarroan berriztagarriekin, desenteriago egiten da, eulikoak. Eulikoak da horretako, baina gassak badu bere bere papera. Beraz, nondetan nola sortzen dugun elektrizitatea, hausnak du behar dugu gau zer egiten, ari garen bian zer egingo duena eran izan foto dut eta izan da, foto dut izan da. E, Ber jarri izan e, zaurra saurra jarraitu edo gasaziko kombinatuetan ertzen jarraitu. Kontua da sekulako aldea dago lan termino klimatikoetan zehiritzeo bi sekulako aldea dago zer eta nola ekoizten dugu elektriitatea. Eta gu e, gasbaldia e, ezertua dago eta hor da zebat zehobi isurtzen dan ere bizitza ziklo osoan teknologia bakoitzareken. Gaur egun esan dut, irulaudenak eaen gasa errez egiten dugula. Ba, gasaki megabati ordu bat sortzeko isurtzen dira bosteun kilo atmosferara. Aldiz, egiten bat beste pokuraren beste puntan, eurikarekin berdina sortzeko hamaika, eee hamaika kilo e, o sea, e, zehobi itxurtzen dira. O da, berroik eta lau aldiz, zehobi iriago itxurtzen ari gara gaur egun e, ziklokombinatuekin elektrizitatea sortzen dugunean eholikarekin konparatuta. Baina ez da hori bakarrek kontua, ze gauza bada, guk, nola sortzen dugun elektrizitatea. Beste bada nola kontsumitzen dugun. Ze, ze balantza elektrikoa begiratzen mani dugu dekonskalearean, ikusten dugu kontsumitzen den elektrizitatearen deneko berrogeia kanpotik etortzen dela. Eta araba biztai eta gibuzkoako elektrizitatearen kontsumoa ikusten bat imatugu ikusten dugu deneko hiluro behitazazpia, oda, bieeren kanpotik ekartzen ari garela gaur garkoz. Gaur garkoz, gaur, hau da, oh, 2010-2022 gara azken dut ofizialak 2010-2022 lakoak horreidik Hori pixkoak, kontutan hartuta duela bihonte, jertxe dutik, energetikoa proposatu behar nuen. Olaik nabepisatuko kongresua kongresu proz, prozesuan gude, eta berri besta dugu, a, bueno, ba, egon ezin bat ere badagoenako baiaren ditu. Zer esaten genuen hortuan? Lortu behar dut gula, eguneko sistema energetiko berreza harri bat, eskaderri erako, egunskerri erako, batekin egin behar dugula, eta da, autosufizientzia konektatuaren printzipioarekin, Zer da autosuficientzia konektatua? Da, ahalik eta geir, ahalik eta gartuen. Ze transizio energetikoak mundu guztiak egin behar du, kampuan egin behar dute. eta ezin biegu eman beste gure transizioa egiteko lana. Gu gure gain hartu behar dugu, ahal den neurrean transizio energetikoak guk egitea. Eta hor, elburuk eta asatu batzuk jatzen genituen, 2008 eta osgarren urterako. Neutraltasun karbonikoa adortu, kontsumoa ehuneko berrogeita marra jensi, Eta autosuficientzia maila ereneko iruregoita maha igo. Eta horretarako, eta horretarako ondori uzkatzen genuen, teknologia eta eskala guztiak jorratu gara genituela Euskal Herria. Gero hau, praktikan gehiago mamitu dugu eta haritu egiten, herri eta eskuadeetan, nahi bat azterketa energetiko ikusteko zeintzuk ziren kontsumoak, nola morriztu kontsumoak, zer lortuzitekeen berrizkagarri eskalatxiki banaldu batekin, eta barretara. Vale? Eta jarriko izatea bagoinako kasu. Gagoin euskaderia biduko berratzen dugu zortzi udalerrietan, eta bueno, nola biten erraz egiten zegu horrelako azkertetak eta baren dutea. Gagoinako herritatea energetikoa. Hau dara. 8 moa, 8 moa da ekiz, 2.000 berren da lero bitamar gigabati hori. Ekoizten nartako, ekoizten berreztanarria, da eunda hamar filabati horri. Eguneko, laukoma sortzia, ekoiztena da, da moienak den energiatik. Eta, kon, eta energia kontsumori, enamatentu industria erdia, garraioak, erena, eta etxelizitzak eta servizuak, servizuaria, mercatalizak, administrazioak, eta eta eta eta eta eta eta eguneko hamar Hori da errealitatea energetika. Hauk sobat, eratagoa jantara. Eta pausogatara dagoakon gara, esan ez, bueno, zer lortu dezakegu, debagoiena aztertuta, zer ematen du bertako biomasak, bertako estalkietan eta iremu urbano eta industrialean fotovoltaikoa jarrita zertarako ematen du. Eta azterketak hau ematen zuen. Hau da, gaur egun, hau da kontsumu osoa, vale? hau da, bertako berrizagarriekin lortzen dena, Hau da, gertatako biomasa erabiliko garen du, modu iraunkor batean bat zer eman boliguken. Vale? Eta kontuetan duki, dagoenaren eguneko hilu logi eta baso ere homo aderan. Vale? Eta gero fotoboltaikoa banandua jarri da, hau da, pakatea jatuan, e, eta horrelako lekuetan, beste uneko amar bat edo emalten dugu. Horik dena egin da, gilditza zain gutxune bat. Hemenko 195teko hutsune bat gelditzen zaigo. Eta galdera da, zer egin? Galdera da, zer egin? izan da, konsumo hauek ona etortzen direla. Bai? Konsumo hauek eza erratz esaten da, baina gero konsumo hiek zerbait likatzen dute. Ondoriak, ondorietako bat da Gertitzen denu txunea, hau da, elitzen den txunea, beste guztia gero, lau eta bakarrik lau modutan bete da ditekela. Bat, izago nintzateke, baliabide fusiliak erretzen jarraintu, aldaketa klimatikoaren eta horrek da katzen arazu guztian alburatuz. Beste izago nintzateke, eginda ezatela transizion nonbaiten eta ekarra ezatela, oiten txioko derroa mitatez eta bizitzen denu guzti hori, Bestea izango horretzateke, konsumoa jeistea, baina oraino Hau da, berreztagarri banan duekin, hornaik ere matematik ba guztia aukentsi. Eta beste aukera da, eskala handiko enerzia berreztagarrien erapen bat egitea. Errealitateak, nondiko beharko luke, guri usteetan, bat bat faktore guztien kombinazio batetik. Ego batetik bestera garriraino fuziak ezin bituz dutzi, Gaukotik batzen jarraitu beharko duzu, kontsumoak feistun joamaguz, eta eskara hondiko berreztagarriak jartzen joan beharko duzu. Iaz dut, baina dinuen, duela gutxi, egin azterketan azterketa txiki bat, e, gustatze zait lekuan leku azterketa pixka bat egitea zartaz ari baren, nes? Donosti zartaz itzintzen ari baren ditzinteko. Azterketa txobarko gaur dugu kontsumo elektriko egin. Vale. Artu nituen, ea eko egita eh iribune populatuena eta gero da konparaketa batean eginuen kontsumo elektrikoekin, bale? <coughs> Ikustetu zure Donosti dagoela laugarren lekuan, 365 gigawatio elektriko kontsumitza abizdatete gau Donostiak, gau. Bale, eta horriz sare indut inguruan dauden iribuneak kontsumo handikoak, bale? Donostiak mania bateria irun zurbil gertu da Bale, izkira, monostianan errenterik gildur eta usur ginean da, gila sazpiret da hori tegiru zigabati hor du kontzubitzen gau. Alderak bat egitea harren, jarri dut, ezkeltzuko proiektua eroriena e, usurbide eta zizutien artean zegoena, eta Repsolek, e, ermani eta Arano artean, eta proiektatu duen beste proiektu horren bioien baturak, Zer energia emango duken, zer bat elektrizitate emango eta izan guretzatikik irureun dagoitagos. Eginko balida. Irureun dagoitagos mila zazpiro dagoitai inguruko kontsumoarekin. Horrega askoz egia daude, esapu ez dugu denak, eh? Baina kontsumo nagoziekin. Nik ez dut, eh, ez ezkertzu, ez, ez rexolek peritatzen duen eh, zentral horren alte egin. Nik, nik ez daukat eh, Tegin, nahi konkreturik proiektu konkretu bat egitenko, eta horren horribun dut zein gudut. Zerro nire ustez kasuan kasuan aztertua dira, bakoitzan dituen ez da barriak. Baina, pixka bat, eskalaz hitz egiten dugunean, nire ustez, orain txedetan, makro proiektuak bezala izendatzen ditugu, gauza batzuk, baina hemen, makro dena momentuz, konsumoada. Eta, diferentzia artiarekin, makro, dena mat, matro da gure kontzumoa. Gero eskala egiten dugunea, zer eko itzi berren eta zeinez, manik uste horrek errantzia duela. Baina, ikukatzen nahi nahiz, azkeneko diapositibara. Ordo, hau ikusita, gutxi gora bera, esake, esateko nuena pisto batau da, niretzako kontua gehiago da, zer eskatu nahi diegon edapen berrizkagarriari, eta ez gara hundiko edapen berrizkagarriari, eta non zertratuako genituzken gure interrak. Hau da, ez egin behar den edo ez, edo azkigitura beharrezkoak edo ez beharrezkoak diren, nik beharrezko txotzen ditut. Bezik, eta zer atera batko beniokeen, zer burrukatu beharko beniokeen politikoki. Eta nik uste dut, burrukatu badena ez dela denak delitzea. Ze konsumoak mantentzen ditugu, beraz denak delitzea, Suposatzen du, beti kotzea, egun daukagun, sistema arreskutxua. Baina gide fosiletan, hainbeste bine dela. dena. E, eskematiko gidea telegrama baten moduan, baditz zer lortu beharko genukea? Proiektuak daudenean baina gidea. Dikeritasunea izabidezak guan, ba? hau da, gauzak ondu eginda egitezena. Eta kasu guztietan ez dire egiteen. hasieratik ikeritasunak izan informatzea, E, udala eta herritarra, presttasunaak izatea promozionatzen duena herritarren ekakpeneta jasotzeko debiberazioak edo aunnarketa prozesuak hasi herritarekin batena, izan duteako hau da inguruko herrietako beharrei lotutako azkigiturak eta ikusi dugu beharrak badaudela. Inguruko konsumitza eri izan beharko luke zuzenean eta preziiko putuuan, izan herritar, izan administrazio izan guko impresei. <coughs> Jabego partekatua eskini beharko lukete, hau da aukera izatea sektore publikotik eta sektore herritarretatik azpegitura horien jabetzan sartzea eta gero konpentsazio eta erpesu ekonomikorako neurri argiak sustatzailearen e, partek. Eta bukatzeko unitate txiki bat. Eta hor, sin mazik garratera ikutean denborakik inetorri nahi zertakit, ikatu zareten iagau ez, iagau ez denetorri zaretenean. Hago da, gaur ikusi dugun atea, bai? Hemen zarreran, ikerdoan. Eta hor, barruan dago e, ikuruban. Jaten du aterpe klimatikoa, antza aterpe klimatikoa batean daude. bai? Baina kuriosu adaz, ikan zumpista bat egite emadegu eta urrut iratzen ikusten dugu, hauken bera, Hemen dagoela hartarpe klimatikoaren zela Eta aldamenean, ia horkadean, gasolin Sekulako makroazkie energetikoa Aldaketa klimatikoaren isurien e, eragile dena Beraz nik uste dut, fokoa non jartzen dugun Larrialdi klimatiko eta ekologiko garaia huetan oso garrantzitsua dela eta guzti dutzeko askotara begiratu batko guntela. Eta, menjagatik, momentuz, gona mi. Bueno, eminu dut ez dut askotatu dut ez eta nintzu zinean. Ez dut ikuskiki batetik. Eta hori hau salte dut zatu saludo de la y planificación de las nabas, propósito de una, ¿no? lograr de ganar ola sistema eh, bizitza sistema da zadarzan hartzen ari garen arriskuen hartzen ari garen nik leteratu ziru gratuta beraz pasa eh, eh. izango mm, da butx, eta horren ondoren hartzen ditu eh korontea eta abar eseena esontan gusatuko bakiratelako diagnostikari horretan zitzegiten Biodiversitatearen galera ere egitatu Eta hori, hau da, klima aldaketa hori erabotziko bat ima da, biodiversitateak horretan lagunduko digun dugu. Atmosferaan bilatu den CO bi hori, bizitzari daga esindan gurean, fijatu buk ekonomizien dugu. Hau da, biodiversitatea martetza esinbestekoa. Planteatze bat ima duguda. klima aldaketaren kontra politika, edo, eh, keu berantzematu ardio dinositatearen faltetan arazo areagutu besteko posibila. <tose> Hautu da, euskal herriren sơn estatuak gaturik posibilego garbia biderik eta teknologia digitaleko histeko beharrezkoak diren. Gainera, e, e, e, e, komo minerala nerekan motitekat hartzen ditu. Baina, katalizatore oinarrizatako sistema biologikoa da aziona. Nola Ditugun, eta globalizazioaren bitartez eskurean ditugun, bai amarei teknologia, ekoitzu. Eta bai, ordanetan sekulako zol, ekolozikoa eragiten dugu, amerikana e roko erri dira. dos, diagostikoa parte dugu. Baina zein da, egiteza egun plantean ento egoen aure. Ba, energiako Energia ekoizpeteta kontxumorako, teknologian, empresa gara zain dutena garatuz. Nor, empresa gara zain dutena lekuetan eskala hundien ari badima gara eta da gandaren Nola, diukuriko lideratuz, bera ikusaten dut emesela, kapitala, era garris. Eta horretanako ze, oztopoga, saiena eurain ditugarrekoa, balgurantaren planifikazioa, legemakoa, naturaaren baudezekoa, Horretara eratazera, horretara eratazera, eratazera. Hortu da, e, e, dirofuntxeak emes denerixen, hori izan, hori guztia garrantzeko aurkera esken Eta lerea eta bila lerea gerakuntzizimun, nola urartu. Proiektu hauek izendatzen bat emaditugu interesonokorrekoak, naltentuko ditugu lehentik ez ari eta bat dago lehene maruak ditugu. Hemen hartatu ziteguna, ezkala txilean, Europazi konzondo diseinatu dute, eta lejarritakon behar den Logika, bera. Eta orduan, ez daukaguna, ba justifikatez ere energia barizkagarriak, global plan sektorial bat, esan ez, klima aldaketari aurre egiteko plantamentu badala. Eta, zeh, bintxuriak ez dira? Ego kestionari, eh? Dane, pandien, Bero, tamnia eta orain hori eh, estatu baduetan jarrieskigun moduenekin gauista. Zumbaten atzera koplantertuta da urtasun atzeko 1 Ukrainako gerrak eta bat berrak, eta zaindu egindu eta auto arresten, bai. Baña energia elektrikoa, industagarria ekoiztena, desuden afarren dikusi duen medio hori izanda esku kontsumo Zubirauta eskortatuko dugu, batetik, eugenak diren inturriak, eugenak diren inturriak, eugenak diren inturriak dugu, baina, prokortzionaltik gure kontsumoa jertxitz, mikerek esan duen eserako, eserako, izugarria darako, eugenak kontsumoa daukagunak dugu, ariak, Eta gukatzetu bai, kastarrenko dutunatxipitu gara dugula, ador, baina esin dugu aztu, energiabazisten gareiakozteko azpiritura eta gaitu guztiak erregai fosiletan unian ditutako prozesuetak e ere dira. Matematikak, azko cintu behar dira hori lakunentzak aterazioa. Alekia, ez da dira, energiak bat izan dira, eta zatoriala, eza frantzizio energetiko perde jasangarri, ektortizun jasangarri batide gire egiten berpantea ditu, batezez ez, gero hori duna da, energia iturria ordezkatza. 2023ko urtikor energia plana eta txikitu musuen bezala dau intentsio dit e. Eh? Energia kontsumoa txikitzeko dagoela energia iturriak ordezkatzeko intentsio Eta kontu energia elektrikoa baina gure kontsumoaren bada. beste heredena momentuz esan dituko da teknologiarekin elektrifikazio elektrifikaz elektrifikat, ordaintzeko, oh, berale fisiko elektrikoaren eh, bides, ara, beste sistemetan, funtsio nagusia da. Funtsioa esaldi azpimarratzeko. Energia berestegarriak impuestoko berdiren azpigtuta guztia. Jatorri fosileko energiarekin impuesto bidela. Energia berri ezagutzeko jakinatu horren daudela dena erabilera mugatua dela eguzki ezkoa 22 urteetan eta ezertu egiten intensifoki berriro eta gaur gaurko eztauta teknologiari eta berriobi meta hori muhetsu landea da dena ezikolare erabilera energia fusilak beste konzeptu oso garrantzitsua da ordestatzeko normaldean eta haukan, erakina, aspiritu da horretak ingertzea bat eman duen, erabili, jartuera bat egiteko, edo hori, ruraldea, gure ruraldea, abariatu zen egiteko, makroko ditu eta zirak eskuratu, magnitudez batak duen, eta horretak. Zorri batak eta dena, lagunak duen, horretak duen, horretak duen, horretak duen, du estado esta mereci serio harina bat eta hitz egiten fartanitu horrekin hau. Es, Krisia da ke digo que si estan incolentas. Ezakitu da, eh? Erpinetako bat eseri da eta astena horretan da una da, bueno, la capita bisuaren, eh, Isaia, bisengoraki bai, presidente eta presidente eranzu da zaio gorako garen. 1.7 ez dago. Baina esaten dugu, elburua jartzen du. Eta garroketa amarrerakko ditxe behar dukula Ekoizkenaren be, be, be, ondako garrogeira, esaten du. Jartzen ditu ere mugabatzu, garroketa amarrerakko bat diotik, gondako horretu amarreren dira. Oztiberakoa esan behar da, hemen izakidetzeko, bide bagintza bada, biharra utzen du. Eta gero, esangoen dute planaren logika da, baina, bueno, baina, daukagun enerzia batizkagarra que koizteko aukeraren baitan eta horrek daukaren impactuarekin zehazten dira horlako lako proiektua que koizteko diren lego, ezta? Iberodikusiko dira. En daukazue, beguen momentuan eredu betazik eta hori importanta da da neurtutako aize dagoena aizea baina eredu betazik eta benetakoa eta hori importantea da zei legeone Nola beto, proiektu bat izakiletzenakoan balieskoa nonteko eskartzen dena da, juzte betean, ineduketa errealan biopitzea. Eta gau guen posorian, oso gotekiten, e, izaten ari da, leo trai joa jartzeko, jabe bezkute dako bainoik ematen ziño bezkartzen dena da. Derecho. Hor dago da eta fotoboteko, para, esbatari irradioso hori xa bada, hori uzerratsago da, badaz besteko arkateratzen ere bai baina klaroen manga hartzen dira edo enege egokiak hautatzerakoan ez dutzuen salak kontutan gero gureren bidea, natur kontsarnazioaren babeserakoa eta ozasotzen dutenez biodibertsitatearen ezaintzakoa, gidaeta izita da hau eh. Hori puntuan hartu ber da da. Lekas e, egitza eta maso gaintzatu urraldean sektorialak edartu behar direla, e, paisariagin interditatea ere behar, bestea bestea nortasuna hori muztiak basotzen du. Eta gero, sehazte ditu, sehizu diren operatutako kogak ere demorazionazioa zehizu dira. Eta badaspada esatetu hoien eta, haizu, hondo justifikazioa badikada besteak ere behar dira jartzen du. Bai. Baik, baina e, sein mazpro proiektu egiteko planteate, segun tecnologiak bala, oscuradun pago, manupiena, olida, loyolako basi bicaran de práctica bala. Bernda mar, me troko aizterro, peta salida deci. Dimensio eietango, aspiri, gurea beselako, lo van bater. Eta se logikarekin? Autosuficienzia ea eus. Eta autosuficienzia ea eus. Aspirinatia, einergia, garrañatza magin gero diodanak, ez daude pentsatuta gu pedargia hori guretik guretik guretik daude pentsatuta ahalik eta energian egin behar duen gari emakiko eskainako presidenderi izan dioten iberiak penitzu, yeah. oso, dela hala gerti ekoitzi eteko para bidatzen hori paskean hori izan zidoten da goi buru eta edabidea. Zegartatu da pandeamendu ekin dagoeneko edarriak da izkagarreke eko Gero, sare elektriko tatik eta hartzen dira subestazioetara eta utzi parketa lekuetan aburu bat dagoeneko hemen astego. Eh, plataformaren subestazio guztiak gehiena kolapsatuta daudia. Ala koishka dela Energia berri sarari on. Sare hauetara sartzeko sarea gehia gehiagostu da nahi? eta bestereniko irina izaten, hori bueno, parraldea, eskortatzeko eh, gizita daude elektrikoa. Eztadu maia negorau, 2008 amarrerako planteatuta saultatenaren eh, okurua iruko istu dutena dagoenko. Iso garrera da. Zematera nionetatudar energia berrizka garrereko eta horrekeda kusten digunan da, iluaz dada planifika eta dugu analiketan De taonta nei dira, baina hori ez di. Horri dio esater aterako inegi ginakida lasagarasta eta gartza talde administrazio sosietateko kapitala duna eta isun horralde politikako aguru bertsorde konki ezantzen lako dotak programaren artekoetarako hisideriek diseinatuz irean. Ino badimandik ser filosofia ledi antolatuta dago gureak hau da, abenak dio auztan bat artikulun bai, egin dituko, baina ya, bagoas, jai egin dutela bizzat, eta eta bago, nahi horroa. Bai, matroporreiktoa esakidezeko bidea sehaztu da, opa behin okitasunarean da, baina hortik unel urraldean, matroporreiktoa esakzeko eremu, esakideko dut da egin, eremu bat garagia, parte naturala. Ez pedeku guztietan, zera, eko ite e ditu nahue, eta bezakideko Bueno, dura eran gaitasuna. Usteko momentu zikun duardena da, bai, moderain dagiri zabarra proposatu ditu moralizazioen, eta talitu ban negativa da, hartu justifikatular da. Lez garaitikula taretako eh bali ez eta onaintze hamenduan ja dagoeniko hain bat makroproiektu xabinetaren analisi Epoa da? Juntua osoan. Epoa daite interesan dituen empresa bat. Eta, esan para en energia Orda, bat eta guen ekoa bentoan esan digun. Euskali necesitatea koalizasuna normativa para abartar en energía renovablesa. Horto da, kintxatezak izan bat enseñatudun. Ingurren eta nien txostena. Txostena. Entenzio oso gatiada. Eta, gire, txiki batzuketan egunto sebe. presente documento no se tiene conozcimiento e informazión kaktográfica sobre rutas migratorias de habes en usta que puede ser utilizado en el EPS Hornean Eta es un punto de vista Eragilitud artículo 2.000.000, Era orsik atzen dute 9.000.000, orsik atzen markatzen duena bat esene egaztienen konfagoa planean, mareskuta dauden egaztien migrazioa, da sarre egiten duen Dute, eta nueva pixe horiek eta nustan ondibus den EAE eta sate dute, eta eta batzatana portuari. Eta batzera dize dira, eskorella que dada la inexistencia de información de más detalle a raiz del bajo riesgo expuesto en este artículo científico, no se estima conveniente incluir este criterio corredore aereo, ¿vale? como uno de los criterios que definen el modelo peritorial. Hala! Un faci noia enabologio, forxe nacesa. Zaten dut, ikuskoak parte hartzen duen laitba, milugorriarenak, eta hau eta eh? brazo ere, zei intensidadekin, erabiltzen milugorriak eta nikua pasatzen duten hemen eh? denen. Informazio falta, hau, ikuskoako eh, baso zainan, hau, nortzen den, gau uste, hornean jarraiten egiten dena dideen. No, Gizan badia bideen eta badia bideen daude, jarraken hau egiteko, rariotra daude, ez da bat, Mil gorri, bere momentuan, markatu sekusten jarretena hori Europa lai da. Noi datus. Atena bada Adibide gara, eh? Uste guztia da, baina, baina, nola saia egunetezka etapiak esan zuen, nolako instalazioa, esu jarreko dizkio guta sensorea, egaztia pasatzena, egite dizeko, ezto eh, problema, eh? jarreko dizkio guta esu Horizkaldi aurran beste ez kaseta izas matzen ariak, eh? asetari izantzia. Perreuta amar metro rusuko patxarroa dira, gehi, ilurei, ilurogei, eslarogei metroko aspar. Eta zensore bat jarriko diegu ebaztiba pasatakoan beriz. Baur, baur txekau dut. Espiritura, hau da, ditako, rauta zapata bat. Eta guet, pizta, 6 hortzi metro zabaleko egutxira, zerregueteta, amai. Metro zabaleko Gure baso, ben dietan daustago, eh, pistak, hilo metropondia. panela, beste beste, dimensioa, agarrakoenak, da baifara, garreaz, duazen da. Alako, pistak, uneko gitamar, berrogi, berrogitamarreko mandetatik gura, orografia daustago, lehen dikere matxakantuta daudenak. Zer, huestau dago, baso, genurik, lantaketa, daustago, pistas, cosita, sekura obligatura atasekin, Ba, laro, abialitzateke, e, en fin, ba, lan da egiteko ere, eta batekoa, eta aldaketa. Olako egitu dut eta sari gara itzen duke, nago egiztia, pasokizte zela izagutzen diturunak. Hemendi pasagatuten tonelalak eta tonelala garreatu garrituzten kambioinak. <coughs> Beriro dio, budea abezen dago, olorazio dutea. Bueno, ba, teopian, lege guztiudanak kontuan hartu ditu egurumenean dintsoztenak. Zer estu kontuan hartu Taenaiz, ba gure aldearen integritate ecológikoa. Eta euskalderri honetaz ari, ea ez ere harina eze. Horretarako ezinbesteak kontuan hartu garreko ahazena, eh, esango dinoke, ba neskutako erin moen harteko corredore ecológikoa. Ba neskutat euskalderri honetan, eta ba neskutat euskalderri honetan jarraituko dugu gure lurraldea mantxaka, mantxatxikik ikusten. Eta hona engarra dizuek, oantxe, ba eh lagunako ireton patron naturaliaztazio ingenu hemenko izango berdu ke susendariak Adolfo Biarte, ekologista marcha ni bat esanez, EAE-n ezalaragatzen korredore ekologikoen plana, zaka stanuarte xente aurreratuta dago lana asko egin behar dago horretarago. <risa> Oa, iso sema gran gintzata legeak guberdian kontua nolako korrean debate egiteko es bakarri tokikoak, baita ere plural dekakoa, eta ea ema iakoak U, uh, ikusten e duzu, eh? aurre ikusita, no eskodiengo den ori Estaba aurre ikusita, no eskodiengo den ori Esta se demorara durante un indefinido Eta ya está, ahondé Hacemorra lako proiectua bisapide zer En fin, eh... Azkilitura hundia hori dintuatua, ez da lurraldearen burralde, arrega reintasunaren justifikatzen. Ez egiten lurraldearen ez, ingurumenean ginen txosten honet ez dukuntuan hartu. Garatuko baliz bere oso tasunean, zeerak inesako dutera. Plantea mentu horrek, gure lurraldearen. Ez da, ez da, eh agurtukin eskala bat proietu, ere bai hitzerbaiti honeko 10ra edo 10ko 20 edo 30 zenbatera aldatuko litzateke sinisagarritasterik paktuak zenbait urra hasiera galduko bugutuken zenbateraino deskragatuko gintzuker barresitako es da hala ere nego bilaketa bat talantementu bat esatiz ulago da gero proiektu proiektu gastatuko da beraz helburua illion 2020 nireítulo overst لهan 15ak lokult zen guardarra, justifierzat emote dion, badaraak, hau beharvarek asur adikoreta. Herduan, emendik urrengoaaren olena deutkira dudadatiera maakokro proyectu ere ingurumen energien xostenak proyektuen promotorek autesten intuztenak. Hiss Postiным- Fujbereich95 gubizienak. Bazitu beriuaragenduko Haltetan, anteakos aiei, ikonumenearen nintxostenik. Importantea, promotoreak seintzu diak, ez dizkizote esplikatuko. Nakizu ezin diak, hondo txok. Patertzearekin ze pasada behira, euskadi puntu ez da persoen. Laumila beronda, amaz, azki adegasei, baina kabanaka erantzuna mm. nintzitzei, ere izenean daude, bi. Esaten dizuten azoas, amabi-amabi puntu da, karoik garen horria, eta alt daukaso, ere duak, zein da, zunienago dizuten azenazioa namanak horregatik dituztea, milan abait. Ena izartuko, baina oso interesantea da, ikustea, ikustoa, ia ea eko herri gehienek alegatu dutela durante plan sektorien horren kontra. Ena hundu da hongo. Jarnin ez alegatu. Ena izartuko, luzea Eta izan behar da, banudela beste partea arte prozesu galtzotea gerberista garen indi duan, asko zebe, en eh, Gaukia Morkizartire da eginzan eta hemen gainera guztiak administrazio uztienan materako dokumentu nazita eredua argiatas. Eskeruna aidan. Leidana da, da tokia tokikor ohispena bermanduko dute instalazioak den hori utzi eskala txikien hasi daite. Hansako ditut hainbat, bar eta argi dagoena da, da uruste zaintza. Eskala eskalazio instalazioa izango da. Eta ospatela zertan hasira bateanitan lehasaluretan. Luak artificiialtasuna daukago herri guztietan. Teiatua euskaru. Gaur egungo euskaru poligono industrialetan martxan estabilitzen aimaten presa. Aset eseordi. Aset eseordi eskala txikia. Mendietan ekasalurrak esindilan jauntzen. Ez dago bugunako Esta, lurri. Ez dago eskala horra kantitzen burri. Esaten nahi badimagara, kontsugitzen dugunetik, amaretik bat dela ekoizpen duguna, ekoitzitako, bakait bakoitzeko sortzi aurreztu garko behar dituzte, iritxiko badimagara egunen batean, zubirautza horretako planteamenko ditara. Urrutik haude, globalde plan sektorian horrek ez ditzen egiten aurrezpenaz. Ez da esaten hori buruz. Intentzio esala planteantzen da. Baina ez dago grafikat. Abia puntua honetik ezin Eta, beti egitxuten dugun, beti kontra, kontra, kontra. Baina, bueno, honen kontra beha, nire eus deten ditzak, beste hornean arribatzen dituzkelako trantxizio energetikoa argonatxua. Egoera honen, egoera, ondo, e, asandu du, Mikele, diagnostik horrekin bat egiten. Era bat gania. Baina hor dantzuteko, energiabarristen harri eko espenak, energiaren aburko espenak, Ezin beztea, ezin beztea, ez genukea ziberareko ez da, jakin gabeztemata horrezko. Ezin dugurakun doraldea, mohu horretara hipotekatu. Eta ez guretzaldea, ez guri. Alare, dugur eta alare, pa un espen horiokita ganea, arrera gaitasunareko baitan izan dago ditateketa. Eta hor kontua nekibar duguna da, azalera txikiara dokar Daubagun populazioaren ezaugarra, da. Europako populazioa densitate handieneko lurraldearra eta dagoeneko bailarak, errekondoa, txintxuta da ez da bugu. Beseziki gastaldutako jendea reproduktak ondik da, baina igarri esean lekuak da bugu tan hastea. Bidoia ordik ekoizpen darra eta banaketa sistema osoa bilatu da erpuliza. Eta horrek ezinbeste sustatzen duena da desentralizazioa. Baila da bai, bateki, eh, enteanagoeneko sazuratu dugulako, sape hori, sazuratu dutera, espekulazioaren minunan daude, hori izatenaren dira, bintat duerzen dutera. Esean, ezingo ditu dugulako tokian dukiko gare erantzuteko proiektua, eno da segin, eskala oso 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 beste ideia bat eta horrekin barik eteko da. Ttxisio industria la planteadura da maila bat da berrizak populazioa berdin. Bearko mundu. da. Gustiz, metabolismoa ez zertxe gita. argi da, baina ez aukatetzen material ez da, da ikete Energia, kontxun, askoz, txiktiagoagoagoagoa biustezpala, bat eztapotena bidetik. Eta, bai, azkar egin behar poloke benukena eta posible dela da, garraio sistema poloke izatea. Niri sistema poloke elektriko bat eartegoo, dugu, azkar, bai ole, hori bete, hori bete, ez daugagu. Eta, bat eka esatea, bat eka, bat eka, bat eka, bat eka, bat eka, mugi, pazientia da dubaritik. Eta, erenber duguna ja, ja. da, dauden arteko materialak aldiztutako dituen kultura da. Hau da, ukusten oinarri hauebeneak ere iteber da da, horrela dako asterneko legekoan gurtzitzeko dire bakarra, lurralde plan sektoriala edo lurralde batzuen gai, DPS berri. Eta desik ez esatengo daudeena ezarri datelako da. Garantzitxoa delako ilonen ogeita guztiak, orper espaldima hemen augustiko dela idas renovables dokumentala, sinas gomendatzi zuen ikusteko, energiak beriztagarria inprenentia mituruan, energiak beriztagarria inprenentia mituruan, ze dimentzioetan ocupatzen urraldeak ze maizetik. da. Konainik ez daun bagun, la idea bueno, de Arpenitsula bueno por en esta porque ikusgarri da hartzen ari den hartu du elentzia dagoneko eta hau Bueno, eh, eh, bueno, la noche dut, tiene mucha pero le moraremos modo baldeketak egitenko Bueno, el señor Beris, bueno, eso me akut eh al ere arteko eh uste 3 maingurua dela edo hiru aldiz edo jakopatu gara eta ikusten baduzuen pista bad konfianzak gin edo azaltu zaten dizkiotela, es la risku, eh aurretik ere Aundik esan da gaude, elkarri, eh? Ezen edo, e, tentsioa ez da dira e, gehiagiriko. Baina, bueno, ikuspuntuak nahiko desberdina direnez, bai bueno, baina, kontu ez da. O, suposatzen da horrena, mar minutu, ditu dala, pixka bat, itzi berrek esan dakoa komentatzeko, eta gero bera berdina, eta gero hitz egiten desue, vale? Eta, ez dakite, asitzea esaten, azteko, eh? E, zifratan etzea ala sartuko, ono, gero egia da, zifraken lan dituzula, eta esan gonduk, zifra desente, ez daudela ondo, eta honen pixka bat eh, Zaiatuko nahiz e, pixka bat hori komentatzen. Ez atzendu meitaren, e, kontutan ekibarra da, krisi ekologikoa erokortu batean gaudela, eta ez da bakarrik e, e, klima larri aldea, kontuan nahiz larri izan, baizik izik adibidez biodibertsitatearen inguruko krisi batean gaudela Eta egia da. Baina ikusten bat dugu IPES, e, IPES organismoa edo, da IPCC edo Aldaketa Klimatikoan aukako aldak, e, Panel Internacional edo Zientzileriena, dago beste bat biodiversitatearen ingurua hitz behitzen dena eta baita ere e, egiten dituztenak gaztarketak ez? eta hitbezaren arabera, aldaketa klimatikoa bera, da faktorerik nagusienetakoak biodiversitatearen inguruan Hortan, kontu zibiri behar dugu, biodiversitatearen inguruan hitz egiten dugunean pentsatuz, bakarrik, gertu dagoen mirua edo inguruan dabilen e, beste dozein animali hitz egiten dugunean Biodiversitatea dintzako, arazori, nagusienetarikoa, nagusiena da aldaketa klimatikoa bera da. Bera, zeobia hobia isurtzea ezinbestekoa da, eta azkar isurtzea ezinbestekoa da. Eta zentzu hortan, nikuzet, IPFFek, aldaketa klimatikoa, nazioateko parerak oso argi esan duela, hartu beharreko neurrien artean, zenbat kostatzen duten, eta klimatikoki, ze ematen duten, hartzen badima dituzu, bineurri nagusienak dira fotootaikoa jarri eta eolikoa jarri. Horiek dira, nagusienak. Eta uste dut, ipcc dela gaur egun nazio arte ekimen zientifiko bateratu nabuzienak. Beraz hori ere oso kontutan eki beharko genuke. Gero, esan dezu, mm, no jartzen dut, enpresan nahi duen lekuan, esan deud, bueno, promotoreak e, bilatuko du lekuriko nena, esan deud, Ezakit, zuektako hemen, hain beste jenden artian, hor norbait negozioa da, okindegi bat edo, ez nire, non bilatzen duzu jartzea, ba, ba joe, handia, pogia erozteko pasatzeko moduko leku batian, ez ez dagoen leku batian. Horregatik ere, otagoltaiko eta eolikoa jartzera joaten denak, babilatzen du leku liko Beste gozao da, ea den, hori, hori ingurumen balioekin, balio sozialekin, balio kulturalekin, eta bar, eta bar hori neurtu beharko da. Baina, errentagarritasuna bilatzea, efizientzia bilatzea da. Zuk zure txeko teleatuan jari barri ez? Teleatu gola barri bat eta honek egoaldera emate emadu eta honek iparraldera zuplakak egoaldera jarriko dituzu errentagarria bat direlako, logika. Ezan, gero beste gauzaba da, enpresak logika terzari ala dutela eta hortako gaude besteok, ba jendea eta administrazia hor orden bat jartzeko. Esan dezu, nes generizion funtsa gaztatzeko leku bat direla, ba ez da egia. E, omalek elarekin batera, e, azterketa bat egin zuen nes-generision funtsa zatarako erabirko zen, eta egin berri dute, azterketa txostena. Eain, ez dago yeah. proiektu fotovoltaiko edo eoliko gomenzional bakar pak ere, nes-generision funtsa jaso dituenik. Nes-generision funtsak Euskadiin banatu dira partikularrentzat eta enpresetan, telatuetan eta estalkietan fotovoltaikoa jartzeko. Eta nafarroan, badago proiektu bakarra, berreunetatik bat, subentzio txiki bat jaso duena, hibridazio bat egiten duelako. Hau da, berrikuntza teknologiko bezala saldu dutelako. Beraz, eolik eta fotovoltaiko konbenzionalik, ez dago, net generation funtzetatik, subentzionatuta. Eta hori da, esan eta esan egiten den gauza bat, kontra edo, dauden lekuetatik edo mugimenduetatik. Eta simplemente ez da egia, tapia legearen eragina. Ez da daia hori ere. Energia berestagarriak eskala handien jartzeko, hartzeak esprosiazio bat suposatu dezake hori egia da. Baina ez eztapialerediarengatik ez gaitazen konfunditu eta ez dezagun ke fendea konfunditu. Zorkuntza elektrikoa estatuko eskumen eksklusibo balda. Artikulu 149.1.25 da la Constitución. La política energética y minera es competencia exclusiva del Estado. Eta sektor elektrikoaren legeak esaten du, zorkultza elektrikoa interes orokorreko jarduera bat dela. Interes orokorreko reko jarduera den neurrian, utilitate publikoa izan dezake, eta horrek ezpropiatzeko gaitasunea ematen du. Beraz, tapia legeak eta bere proiektu interes publiko superioz figura horrek ez daukaz erikusirik aparte, promozorek publiko izan markoluke, promozorek privatu entzako, ez du balio. Ez duzu ez dala kontsumoa ez da, kontsumo ez da ere Kontsumo Euskal Herriko, Euskal Herriko kontsumoaren gaiurra ematzen 2018 garen urtean Gaur egun egun egun gutxiago kontsumitzen ari gara eta estatizika publikoak dira Ez handezu kontsumoaren erena dela elektrikoa Hori ez da horrela eguneko hogeita laua da Eta ez handezu ezin dela elektrifikatu Ikerketa berri bat atera da Europako estatu bakoitzaren elektrifikatzeko gaitasunarekin. Estatu espainioaren txako errazki eguneko berrobitamabostetik gorako elektrifikazio gaitasun bat ematen diote. Ze nahi det, egon, norbait egon daiteke kontra e, proiektuetiko. Baina ez tabai dak, uste dut, gore bat ere behar duela, eta datuak ematen direnean Kontuz ebili eh, eh, behar dugu, esan desu, eh, Europako edo ez dakindu nongo erdekurik populatuena gara. Gain degirendatuaren nora bera, egun da berroita malau persoana kilometroka erratu bako itzeko. Errasuma batua, Italia, Belgika, Holanda, Alemania. Denak gu baino, den zoa goki populatuak daude, Euskal Herria baino. Euskal Herria, Euskal Herria baino. Ezei. Eta, eta Eae baino, ere, badaude. Baina Euskal, Herria. Euskal Herriari buruz hitz itzegitan erigara, edo ni nibaintzat, Eta Euskal Herri, Herriari e, buruz hitz egiten ari gara. Beraz, egia da eta gure populazio densitatea muga bat eta inbaldekoetan muga Egia da, jende asko garela. Baino, esan dezagun, eusak bere bere e, tamaien, ezta. Esan dezu esportatzeko helburua e, esportatzea dela. Oe, nik datuak ikusten baino laituzu, esan dezu instituzioak datuak emango, baina datuak ikusten baino Sa, gaur egun, ber, esan dut eta berriz esango dut, bertako ekoizpen elektriko berriz tagarria, kontsumitzen duguraren euneko amaika da. Euneko amaika ez, euneko amaika sortzen denetik, kontsumitzen denatik euneko laua edo enguru hortak ibilikoa. bertako ekoizpen elektriko berriz tagarri euneko laua izan da. Zupentsa dezakezu bat di iru amak zentral eoliko edo fotoltaiko eginda esportatzerako bidear joango dela. Da utan kontsumo bearekin hori ez da horrela. Beste gauza da, Estatua Espainola beresotasunean hartuta eta 92 urtetan egindako erapen berriztagarri hundi batekin planteatu dezakela gero energiakoan eta etorri que la eh, oni beste kontua da. Hori ez da euskara herriko arazo bat. <coughs> Esan dezu baita ere, e, Natura 2000, osea, eh, naturalak bakarrik salbusten direla PTSE arekin. Eta hori ere ez da horrela Babes aurrela. Babesgune, babeseremua figura duten espazio guztiak edo geienak babestuak daude natura bibia sare osoa. PTS agroforestalaren arabera balio altuko nekazaritzarako lurrak salboguetxita daude baita ere. Beraz, arrazoia kegu daitezke, baino saia ingelesez un saiakera bat dausak diren bezala, diren bezala esateko. Beste kontu bat esate zen du ingurumen inpaktuen azterketak promotoreek aurkezten dituztela. Hombre, claro, zuk egin behar dezu edo, zein proiektu, zuk, erakutsi behar dezu, zein inpaktu izango dun, eta zerrez. Eta horretarako dago gero administrazioa, ea hori egoki eginden neikoa izanet eta ondo eginden ikusteko. Eta asko pentsat dezakezue, eta nik ere neurri batean pentsatzen dut, hori administraziotik modu trampati batean egin egindeitekela, baina koltuz. Zer, realiteteari begiratzen badi badiagu zikloberri honetan, zentral eoliko <coughs> e, berrietan, sei proiektuei etorri zaie ingurumen impactuen deklarazioa. Eta sei hoietatik bostetan negatiboa etorri zaie. Iturrieta eta arkamu kantoblanko itxeraz, eta ezkeltzu, non ezkeltzu, haien arengatik. Eta honar labrazak bakarrik izan du. Beraz, nik ez dut esango behar bezala funtzionatzen duenik, baina ez ezagun pentsa ere, gertatzen ari dena da, hemen nahi duena etotzen da, nahi duen lekuan eta nahi edozin modutan egiten ditu goztak eta ganarein pasea ematen zaio. Nik uste hori ez dela gaur egun gertatzen ari dena, aipatu ditudan e, kasuetatik. Eta gero badago, ez tabai dago eukidegu, bai, bolkatzen dut, ez tabai dago eukidegu behin da berriz nondik hasi ez? Kontsuma murriztetik kasi, esan dezu, estalkiak eta badau dela. Nik de bagoienako kasuan eta gero zumaianen egin dugu eta inbaldekuetan herrietan eta egiten ari gara. Nik uste dut, modu argian, demostratzen ari gara, ba estalkietan eta abandonatetako lekuetan, industrietan eta bar, ba ematen duena, ematen duenaren zako. Eguneko amarrama bostetik ezta pasatzen, aztertu edo ikertu degun lekuetatik. Ordun, baldin badakizu izate industrial bat izaten jarraituko duzula, ze bestela populazio eta ongizate minimo bat ezin dezu eh jarraitu izaten beraz kontsumo murrizketa, gienes gienes herdira fiche esakesula. Baldin badakizute jaetuetan lortutakoak ematen zura uneko 10 15 ama non dikasi, bain berko duzu halden neurrian dana batera. Eta de hecho, non dikasi horretan, non gara oso argi dago. Ze ean bakarri berreun megabatio e, e, fotovoltaiko jarri ditugu nes generation funtzen eta, eta laguntza publikoekin. Oseake, hasi hasi gara hortik. Baina, hasieratik eratik baldin badakigu hori ez dela nahikoa. Jark, baldin edo ulertzen baduzu besteari ere eman behar diozula bide. Kontua da, eta honekin amaitzen dut, asi eren dudan bezala, Azpiegitura hauek aztertzen ditugunean, ez da beste azpiegitura batzuk bezala, eta hemen kide batzuk ditut, eta egon gara azpiegitura zehatzen kontra. Bitzaran hau ditutik, edo, edo abiedon hondiko trena, edo hemen metroaren kontra donostian, eta bar, eta bar, eta bar. Hau oso desberdinada, eta hau azpi nahi dut, nahi zetak batzuk promotoriak edo, Interes privatu edo, diru pribatua logika berdinak inaritu. Hau sozialki ez da. Zizuk gaur ez duzu HTA. Ez baduzu egiten biar ez duzu. Egiten baduzu, baduzu. Baina zu berriz tagarriak edatzen dituzu edo ez. Zizuk gaur energia konsumitzen duzu. Eta biar energia konsumituko duzu. Nola ez ez? Ez ez ez. Ez ez, ez, ez dero, izango dugu tarte txobat. Eta hori da uste Erakutsi dudana. Horregatik, horregatik. Horregatik jarri ditut. Da sai bukatut da. Hontas, hontas, hontas e, ba, ba, moztutzat ematen naiz eta lakoitza gikusi bezala bere alkitudea zein da, le konta. Ba jo bukatuko ustaren aisiena. <tos> bai, bueno, ba, eh, egia da, deskonzentratu egiten dula, e, zerretu zuten ari izadenean. Bueno, kontuadan eritzako, azpegiturauek, beste izaera desberdin badutela eta sozialki beste ez bat behar dugula. Horregatik, egia da, handiak dira, eta impactuak dituzte. Eretzako, kontu ez da horren beste hori jakitea da, edo horren jakitun izatea, jakitun bagara guztiok. Oua da inpaktu hori eragititen duzula, eta espigitura hoiek espauz egiten eraingo duzula eta inkluso bastante handiagoak oddun oreka kontu bada egingo duzuna eta behar duzunaren artekoa. besterik gabe usten dutze. <gülüyor> esan dako gauza batzuk ez dituzu gulortu nahi izan. Nik ez dut esan tapia legeak azteko, eh? eragina duen ikonetan. Esan dut, lege hori justifikatzeko moduak erakutsi zuela nola gailen daiteke. tokiko legedia bermatzeko eskumen. Tapia legeak egintzen esan nola bai tokian tokiko Plangintzarako eta Lurralde Antolaketarako legeria gainditu interes orokorreko proiektuen izenean, eskumen hori tokikotiko orako administrazioi hutsi. hori da Europak eginduena. Hemen, hau dena, despiliega bideratzeko oztoporik handiena naturaren babeserako legedia zen, eta hori gainditzeko erabilidan justu argudioa hausi izan da interes horokorra energia ekuisteko, eh, ba hono, horartzen zaiona, edozen kasuntan Europari. Lofika Logika da berdinean, ikestetesean, tapia legeak honetan zer ikusi duenik. Eta horretik, nire itzaldia, eskubide terminotan planteatu del, ze natur ondarea kontxerratzeko ere eskubidea da. Bizitzaren baldintzak bermatzea, nik esan honuke, eskubidea esezik obligazioa dela. Gaurko gizaldiaren da. Hortalka bau guk gaur daukagun bizi mantentzeko, eskubidea daukagun urraldea nahieran usiatzeko, edo bermatu behar du gurreko beraunaldi batzuk, bizi baldin zabatzun baitan, guk sikira esagutu dugun biodiversitate horretaz, gozatzea. Hortalka bau. Ba eta horregatik planteatuet, planteatueten bezala nire hitzaldea. Eztet, esan tapia legea zeriku zituenik. Nes GENERATION funtxa, gasegurazko menestu izgabili, sekulako borroka planteatzen ari garelako proietu guztiaguenan kontra. Inoak ez du nahi hau, debagoienan ere ez. Eta posik egongo dira, Aramaioko itxaraz proiektua Madrilen tramitatu dalako, Zauzka Lose pasako zen, lakuan tramitatu izan balitzuri. Ezesko gehiena kandidatu zen? Eh? Lakuak esesko bat emateko, So, Izerria bota beharko dugu eta latzen, latz alde honetan eta hor gabiz, kasi posten proiektu batzu madrilenari nari ditelako da ez, hemen hortai ditxita daude. Eta e, naturaren babeserako arlo askotan, eh? tristea bada ere. Ari, esaten duzunean hemen izapibetzeak, ganoraz bideratzeak nola ba, orantxeatera deu, idatzi bat, naturko bezala adiraziz, nola alduntiak eskatutara ez duen, Informazio horik ematen. Eta hor dago arazoa. Trankitasun hauek, isapidetze hauek 100 data 1000 kasasatik folio herritar soil eskura utzi dira. Besteak beste, beste administrazioen dasugun alderdi politikoek ez dutelako erabaki, za ze jarrera seat hartu. EH Bildu udaletxeen eskurtu du. Za hartu proiektu hau aurrean eta aurkitzen gara udalete txiki batzu batzuk batzukin, seinetan. Bertako alkateak dauzkagun esaten aizu bateko dator izaitenpresa bat manet, maletinekin haut haut haut eskintzen eta hori da panorama bai bai bai holaxe enpresa hauek datoz, enpresa haue eurak esanda eh Nei ala esan da. No nei ala esan da, barkatu. Nei eurekala esanda da, gezurra espai daten esan. Orduan, erri txiki txiki batzuta. Lasai, lasai, gero ez tabaidatuko, lasai, lasai, ez da eze pasatzen, espagagudez zu, espaiak zuzen iteitenei, eta kiten ikontatze den. Baina hori da gertatu zeigunan, eta abia puntura joango naiz, aspeitian gertatu zen hori, bienvenido Mr. Marshallan remeik hori, hortikas izan eretza taudana. La, hor, Ber hor udal batek nolabait multinazional batekin alako ekimen bat gizarteratu zuen eta herritarrakorren aurrera ze eskumen daukate multinazional batek planteatzen duen proiektu baten aurrean esate bateako txosten horien aurrean se e, eskumen gehatze saio herritarrari horri aurre egin nahi badio jabetazitzeina da eh claro momentu hontan egoera hon tantu patuak gizarte dezela Eure ordezkari politikoak, batzuk oso alde dauden aski horagatik idatzi dute, beste batzuk, segun zure alderdiak udaletxe batzui eurei utzi diete erabakiak hartzen ze jarra erartu proiektua horrean. Ala esan digute guri, segun, eta garo, egoera hortan gizarte zibilak, ez gara egiten, multinazionaletaz ari gara hitz egiten, hogeita e, maos megabatioko proiektu baten fidantza miloiterdikoa da. Ba. Fiazpen ala izan da, fiantza hori daukagate jarri eskubide engantxea zarera. Karok ahalmen hori daukaten enpresen aurrean da hori iztarte zibila. Kustioni aurre egiten eta esaten duzu zerbait egin beharko dugu. Ez daukat salantzai, nik diagostik hori partekatzet. Ikusten dudana da, maigenan daukagun plantea mentu honet, ez duela gure energia, beharra, inola, asetzen eta gaina, Aurrera begira, ostupo are handiago bat planteatzen duela, geure lurraldearen emankortasunaren kaltetan arituko garelako, esaten duzu errentagarritasuna enpresena. Enpresa hue planteatzen dituzten proiektu eta 2025 ogei urteko biziraupeneko proiektuak dia lehenegatzeko diru, esango genuke, e, presupuestoak gubiok pote joateko moduko aldea, proportzioan. Eta hori esateiz zute, eta eh? irakurtza itutelako eta oso mingarria saitelako. Proportzioan, hor, bukaeran beti daukatea atal bat, hola, lehen eratuko gauten, azteko hori. Ez dago esaterik, ze, momentuz ez modurik, esate baterako ez dago eskau biekin. Oie, Hoi egin dira berziklatu, txikitzen eta matxakatzen ahidea, eta se bergera bilera pentsatzen, baina ez dago teknologei ginezten alfarroan jarriuten enpresa horretarako, ez dago. Lekuri gehienetan lurperatzen gaia. Orduan, hari gara ezaukagun teknologia batekin etorkizun bat irudikatzen eta berriro dio, "Proiektu hoietan batetik planteatzen diren kalteak aipatu dut. Esteu de neurtuta eta neurtzen direnean, e, ez, ez Zara, e klaro, e e handira, eh, ez eguneratutako daturi gar daude, zerbait. Promotore, claro, eh promotore ikusteko adira, eh ingurumen eragintzen horiek denak, eh, txikia, eskala txikira proiektu bakoitzarena." Segurakoa gauza jartzen dituzte, eh? Ez dago daturik, ez dago daturik... Claro, nire urtzen dizuten e, migrazioan izango duten eragina urte beteko datuekin. Migrazioaren datuak, eh? eta ikusi duzu nora ez bestelakorik, eta dana hori. Eta beste ere bai. Eta ez da egia, e, balio ondiko lurtza, lurtzorua babestuta daudenik. Ohi babestuko dituzte udalek eusten badiote euren hidigintza planari bestela ex ze zerguetzi ditezke. Tasaldu Ta espena kezkatzen ari dira horretarako. Han, eh eh tokiko gobernuek erabakitzen baldin badute euren hidigintza plan orokorre serio ustea, babestuko dituzten, baina momentu honetan interes agrologiko hondiko lurretan goiz Eta ez esproiutu batean, eh, batean baino gehiago, tar, horrela are gehiago paisaia bereziko ere muetatik pasatzen dira, ara, horrela isendatuta dauden lekuetatik pasatzen dira azpigitur horien pista. Eta on da. Ber e, mm, babesa abbia puntutik dago utzietsita. Horretarako planteamendua etorri delako eurobati. Eta hori jaso da hemen. Eta nabarmena da intentsio hori. Orduan, eh hau geldiarhasiko da. Aziratik tematzen bagara eta ezinbestekoa da administrazioaren parte hartzea. Hori gabe, gizarte zidileak ez du lortuko. Eta berriro diod ino giztu nahi. Da alternatiba bada hor, ustetan momentuz. Ez eskuratzeko eta autosubirautzea egizteko eta horako ezer oso urruti daude hortik. Baina oso urruti. Na, nahi balima dugu lurraldea oraindik bizigarria izatea eta atxekipen gutxin eta atxekipen bat gehuke lurrarikiko eukitzea alako aspi egiturekin lehena biziko galduko duguna gure identidadea, sauzkalo zebi urtuko dan hori dana, garatzen bada. Horta iritsi ere bali madaukagu, estalgo kagu beste erdene denbora irabazi baino, geure energia eta material kontsumoa guztitzeko, eta bitartorretan pentsatu nola eraldatuko dugun gure industria, estadin izan, maila hortako kontsumoa duena eta gure bizimotu ere, eta hori politika egita. Norbaitek egin beharko du politika herri honetan, gure kultura, gure antolak soziala sosialak Hori politika da, eta norbaiteke egin behar du hori. Gau da, e, ezin dena da horrelako plan gintza bateuk eta bitarte horretan aritu gabonak bialako nik ez dakize bombila eta ez dakize gauz aiten, kotxe elektrikoen aldenik nik ez dakize eiten ze bestela gure industria gondua joko, beste hauek esaten egin teknologia militarra garatu behar du burla ze hori da eta atorren dirua, e, E, ezindia frenu eta azelera batera behin da berri nozapaldu jendea erotu gabe. Ezaten ari bali gara gure metabolismo ekonomiko guztia aldatu behar dugula, ari gara gure bizi aldatu behar dugula. Gure antolak eta sosiala eta gure ekoizpensare osoa. Eta horrek eskatzen du politika egitea, horrek eskatzen du ipar bat jartzea, gure gizartearentzat etorkizun bat irudikatzea, gure bizi moduaren zat bagian kapat, kapitalpilak eta estan beste helburu bat Finkatzak, agian balioan jartzek, gaur jartzes ditugun kontuak. Esatebaterako, kulturari lotutakoak, edo kontsumo materialari lotuta ez Posible dalako, baina aldatu egin behar da. Ez dugu, gure bizimodu aldatu gabe, ez da, eta kauntatik ateako. Eta hori baldin malakigu, bitartean zer gaur, dengurune guztia txikitu behar dugu. Eta zifrat, ez que dimensioa gaindia hondiak ez dula ez merezi. Eguneko gaitan autik eguneko gaitan marra ze Zerminu hauetan zehalde da, hutzen urrengua da, esaten nahi gana da, inorreztala ari kolektivizatzen gure garraioa. Ez tala modurik, nire etxetik, nire lantokira, garraio publikoan joateko eta horik ipuzkoan zoko realitatea da. Ezin dugu baliara saldatu, garraio publikoa. Horda, zer da undeko gita lauta, undeko gita, mar gutxineko tarerizte espagea. Ezkal, daukan tamainarekin tala genuke tranbia bat, Herri-herri bi norabidetan gelditu gabe dabilena elektrikoa hori egin alta. Testioonik, eh? Bai, vale, bai. Vale. Saizkarga ezko. Barkatuen eh? dena beren hizkuntzan. Eskartuko dizu gutxi, bueno, txanda dengo debo, deborajontza egon nahiko azkar. <fars> <kolonik> <tik> Beraz, Miguel чисat zuki batemos, normal sesak будет afupeat rapidez ser ufaeraan. Bigar Laboratoria 18. hatz wirakурzak esan nieco anderen. hitu g biography er tonnes. Itrunako bloke niko dugu, eh? Mikkel enro hierinakwin, artikel gara enak ikundabeen persoa, espe bat ikundan dago ene overseas, esan gugu. Etaz seront gaga dena. Ez <susurra> eztabitete es, ni igoakailari beste alde batetik gelduko ni okeagian, osea, osea, diuzteten eh, enerjaren kontsumoa honetan, eh, ez ikusten go azken mendean, ez? Etapak zure irotsaitu saretik nola ziztu biziago haintzen, ez? Eta hau da egoera hautetan. E, sistema honek norbaitek garaitu krisisak arroa askotan, ba, sozialak, ekologikoak eta arlo testarnetan. Uzet arlo ekologikoa, <susurra> Askenean makaletaren gutxi borroka guztietak eta hautsi guztietan ekologian loturikoak erantzunak ez dira bide bakarrekoak. Ineus ez da izan arazo ekologikoa unibokoa, egonda herribegimenduetatik proposamenak giko gizarte eta ekonomiaren, ere ekonomikoaren erandaketa baten eus, herritarren protagonismoan eta autorrealizazioan oinarrituta holako erandaketa ez baten eskaera eta sistema den marketik egonda beste agenda bat beti gehiago E teknologikoan, eh, ez, eta kustio horretan oinarritutakoa, noraben gizarte emanak eta ekonomikoak ezituna funtzion aldatzen. Tari ustez, eh, arazo aldaketa klimatikoa eta orain ere, ba, berri energetikoen agortaren aurrean sistema bere estrategia, eh, landuru. estrategia hori lan, lant... oinarrituta okay. makro proiektu menolopa bat esan ere ba enerka bali sarri makro objektuetan. Niork bereziko dituzke. Ja, o sea, mult ekologistatik aldarikapen historiko bat erontzen, gizarte erakundek eta horren barnean gehiago berrezia berrizeramen erabilpen bat, autonomia bat, <coughs> e, hori, batean modu herritar eta komunitateei, eh, guzti hori ez txikiago bater menitzi ta izan benetan beste kisapeta ekonomia eredu baten testuinguruan oraintzi bukatzen da. Hauek egite duena hori aldatzen eta industriak eta bat garatu duten teknologia eredua hau, adibatzera aerosorgarraldo jauna, zuzen eh, justifikatu gudula efizientzialin izenean, nire usteaz, parametro produktivisten e, izenean, gara dira infartu antiko eta berri duela zentralizazio eta monopolio da duten teknologiak. Eroso-raini 6 milioi eur bari du eta hori izin da, autofinantziatu komunidea eraten bidez. Nire eta ez jobernezu espresan multinazionalekan gara eta bar hori egin dezaten. Nire, elpeko eta zubuzkio du eta da autentikoki kritika hori bat egin nahi jot, eh, herri, bueno, eskarbertsaleari, zen txertania e, zehiturri, beruz ez zuen garatuzuela garatuz ulako, garatu garatu ez bat sistema kapitalistaek norbait ba pantatzen duen eredua, hau e, eh abir aldaketa aldatak planetaren, aldatak klimatikoa ez ba hormik era txatapetik besartzen eta bat, guster industrial eta teknologikoari ematen zaior motor Sereginia, eh, a la beraz santegun denetan, eta eta amaitzen dut astab. Ni zenez, Bueno, pues eh Eh, ben. Mikelen ildotji jarrituko nuke, baina galdera batekin. zuek esaten duzue eh eguneko zenba energia, eh, euskoetanenenetan eta sakir serraina. Eh, eguneko zenbatelikagai sortzen digan Euskal Herria eta ez alda planteatu behar. Eh, nondi datorren ge, geure elikadura sortzen degoen eta behar degoen guztia. Osea, alde batetik merkataritza, eh, no? Haten dugu Marrocosetik, Peruko eh Madariak eta hori eh, libre dago, ez? Eta hemen go e, eremuak, o sea, antiguamente ditu fotovoltaiko edo edo bueno, a, dago gure mendietan. Eh, pues no sa da, non diga torre Hondi datorren mandatu ez espointik, eta ba, ematen du e, bestela iztenbeideelik ez dagoela. Baina handatu e, behar dugu sistema, eta galdera da hori. Zenbat eguneko likagai, e, erabiltzen dugunekua, e, sortzen da Euskal Herrian. Eta garraioak ze beharko nireteke, garraioak. E, gure autopisteetan eta deneta, kamioia, kamioia, kamioia, kamioia, kamioia. Eh, Eletrikoak izan behar goliireteke, jo ez eh, deboa gilipatu, hogeita goz eh, ur urteko proiektua dira, ez? Zerira, makro-makinak eta makina horiek buskatzen dira. Zergatik hogeita goz eh, urte irauten dute, ezke oso ondia dira eta gaude po, eta gaude mugimendu mm, eta kolpe, kolpe bartean, ordan ondatu egiten dira. Zer da merkeago, ez pues, egiten dena. Ben, Azulora, eta baitsi. Bueno, a ver, comentario komentario pare bat. E, Mikrek egin duen interventzioaren guruan e, oza, sea, baina goela neurri batean e, ados ez, ba dagoela e, nolabait e, joera bat edo arrisku bat trantsizio egiterakoan ze, ba, zentralizatzea alderako proiektuak edo izan daitezkela noren eskuetan, noren ahalmenaren eskuetan dago zene gaitasuna. eta gure ustez, justo hori da orain disputatu beharko genukena. Hau da, badakit, sektore batzuetan disputa, eta haitzibarren ikusten ondo esplikatu dela, disputa dago egin ez egin. Vale? Eta da, zerbait ero da, itxaraz ero da, bien. Beste ero da, bien. Eta burruka egin behar dela, gelditzeko,. bale? Danagelditoko balitz, biaramuna dago. Eta biaramunean, ez? Al norte no se hace su en cuando se despertó el dinosaurio Zavali. Urrengo egunean jarraituko dugu kontsumitzen kontsumitzen dugun energia daukan eh, jatorriakion eta ba. Hau da, kritika egiten uste ustez eta alternativa planteatzen dakuan hanka bat gaur egungo e realitatean lotuta duki behart dugula. Ez bakarrik beste munduan nahi dugu edo sistema aldatu nahi dugu, noski aldatu nahi dugu Neretzako Noretzako galdera biago da transizioa energetikoa baliatu dezakegu eskala guztietan sistema energetiko herritarrago demokratikoago eta publikoago bat izateko. Eta erantzuna da indarko relazioaren arabera. Lortuko da edo ez. Hau da, zupaduzu, energiaren euskal erakundea ez dagoen pitate publiko bat, Katalunia la energetika jarri duten martxan, badaude proiektuak, baituzu komunitate energetikoak baituzu kooperatiba energetikoak goienerso menerdiak tata, tata, tata noraino eskalatu daiteke hori ez dakigu baina badakiguna da eskalako kontsumoak ditugula eta kontsumoiek elikatuna ditugula haitzi berek esatezun gode zergatik ez da jipuzkoan, ez? tren sare bat egiten publiko, eta, eta, eta, eta horrek esaldu behar gizarte industrial bat Zer metala non egiten da. Euskal Herrian ez da ekoizten, metalik. Biziklatu daiteke, albeste. Ikarri beharko da, kanpotik ere. Energia beharko da, fabrika beharko ditu horretarako Energetikoki helikatu beharko dira. Soluzio bezala planteatu duzuna, lehentzako nik arazu energetiko bat jartzen dizut. Eta hori nola helikatuko duzu energetikoki eskala ondiko berreztagarriekin ezpada. Eskala txip. Eskala, eh? Zer militarraken dut, atrena jarri? Militarraken dut. Zalegu dut ditugu, milita, empresa militarra. Baina militarra jarri, zer, bultzatzen trena? Barkatu, barkatu. Ez da da ertxana. Ni, yodan, n-, ni, ni, ni kontsumo energetikoa diburuz adinaiz. Eta gero, bueno, simaz, jarraitu dezakegu, baina nola baitere, da kombinazio bat, gaurregun dagoen erralitateren artean eta lortu nahi denaren artean. Eta hor, terreno oso labainkorra da eta badakigu, baina gure ustez, pena merezi du saiakera bat egitea, hausnarketa sozial bat izateko, energiaren etorkizuna nola izan, izan behar duen. Eta nola betere, errealismoak eramaten gaitu, onartzena, eskada ezberdinetan jokatu beharko dugula. Eta partida hori, jokatzea tokatzen zaigula uste dut. Guztia gelditzea, baina horren biara muna, internazionalen eta enpresa energetiko forzilean eskuetan dagoelako. Bide batez, energia berreztagarrien gelditzailean agusiak barakizue barak zeintzukari eran bihurtzen munduan ez da. Ultraeskuneeko indarrak Trump Ameriketan drill, baby drill, Lelopean e, igoda eta abak. Horrek! Ez ez, baina esan nahi dut. Ez, ez nahi zei komparazio bat egiten mundu guztiak motivazio horrekin, baino berreztagarriak gelditzeko gaur egun Aliatu politiko nagusia Europan bertan, Utrezkuina da, hori horrela da. Eta gero beste goza gara da? Beste egitu da, eta, eta, eta gero azkenik, nire txanda maituz. Elikaduraren inguruan. Egia da, eh, elikaduraren inguruko, ni, nahiko osesionatutago eh, eh, elikadura zubiren notasunarekin, eta ekimen desbernia planteatzen ditugu. Baina, galdera zehaz bat egin duzu, eta da, ekoizten da, elikagaia, bertan jaten dena, segun eta nola aztertzen duzu. Zezuk azteitzan badezu, ego uskal herria eta ekoizpen, nekazal ekoizpena, edo lehenksetoren ekoizpena, pisuan pisuan ekoizten da jaten denaren beste. Baina, ekoizten denak ez gaitu elikatzen. Zen merkatuetarako eta dako, ekoizten da, eta urrutirera batena ardoa da dide eta gero kanpotik etotzen dago helikatzeko eta da zora eta e, efektibamente nior ados nago sistema ia gora sistema alimentari bat gora eta dieta bera aldatu beharko genuke. baina ez gehitezen engaina energia izaten jarraitu beharko dugu beste sistema helikadura sistema batekin naiz eta portzentuakik puntu batzuk, puntu majo batzuk geitsi ditzakezun Elikadura gertutik gertura guztura eginda eta horregatik horrekin auzesi zimetuago daude eh? eta horren inguruan ikimen politikoa aurrera da nau. No? Bite ta de txiki bat da sona eh? ni kezaten du tren elektriko bat behar dugula tranbia hori dalako kafe konfederia nagusi eiztunion no? bi posible dela horita anteatzen dut uzatu dalako horrekin ekigin beharko genitu ez dela bak, bakuitza da bizki guti Ni ordeskapen terminoetan ari. Uste dut ekoitzi behar baldimaduguen artea izan berduela aurrestera eramatu gaituelako materialetan eta energia kontxubutan. Modu bakarra da dalkagun panoramarekin. Nik esaten dudanean, denean garraioa kolektibizatu behar dela, esaten du pribatua debekatu behargundako. Besez beste uste du dalko agian ezto gure izango esaten duten ezaintza elektrikorekin espadutea santz. Logika hori da. Nien, nien ez ari sumatiboan, ez hortezkatzen, zerbait egiten bali madugu izan behar du, beste lartan hortezkatzen dugu dako. ez gara ataka honetatik aderako. Ez horretan ezbestetan. Eta, klaro, metala, dena, dena, baliara ez daukagu, ez baliari naturalik ez daukagu, kudaukagun kapital garrantzitxuena humanoa. Europan, erreal dugu txiongo diametro karratuko hemen ganei ingenio dote. Baliatu desagun ingenio hori, Daukagun arazoari bat temateko, eta nire ustetan hemen hitz egiten ari ez direnak teknologuak bila. Arazoa daukagu, teknologia desintzifikatu eta lokalizatu behar daukaguta badakigu. Horreztago hor ez da bailarik. Horreztan, hor nire ustetan behitza transizio honek, espadarama espada berekin batera transizio eh, industrial bat, espadugu hausitan jartzen geure Ekoizpen sistema produkti guau alperrik ailea. Alper alperrik ailea. E, Elektrointentzi gualdiran industria gudanak. Huek hmm. ezta eskala ondiko azpigitua dukinen ez dutu guazeko. Ez da. Ez daukagun moralde dik planteamento duke egiteko. Bale? Ni planteatzen ari nahi zer da eta biakuntutik esan dut. E, edozen plangintzak oinarritu behar duela Ekoizpen hori espenak baldintzatuz, hori espada plantea mentua nerezat eh, ez goa sinora, are gehiago, organean, plantea mentu horrek eraman behar bagaitu eh, geure murraldea txikitzera, ba, ez, ez arazoa konponduko dugu, ez etorkizunerako aukera dikurtziko diogu gure murraldea di, zanen, izugarrizko esan duzu, eh, lehenu esan duzu, arazoa ez, ez da perdina, ez ez hitzela da, Azpikitura ondia heu ekin gure lurraldean planteatzen den inpaktuak eraman gaitzake ez da ez izatera autosuficientzierako e, aukerarik baizik eta galtzera elikagaiak nontik datozenaren zentzua. Lehen dik espadaukaguneikoa galduta, aspaldi gaude landa ere mutik askurrunduta, aspaldi galdu ditugu garaian garaiko jakien kontsumorako lehen goitura Horregati dio ezin dugu elikadura eh, helikadura autozubirautzaz eta herri guztietan, eh, oantxe, binarka eta irunarka datoz, eh, Merkadona eta Lidl eta Estakizeta hori guztiak irikitzeko paimenak eman. Eredu bat behar da. Erabak egin behar da, ez norut nahi dugun. Dena ezin da. Dena ezin da, espadugu jendea erotu nahi eta, ba bueno, hori ba, zurik eta berde honetan, galdu nahi zerrieri dakit duzten. Eredu arazo bat dut Hemengo autosubirautza, helikadur autosubirautzan alde egin behar badugu, berandu gabiz, beste supermerkatu hauek eta plastiko eta petroleo eta noinarritzen diran helikagai zare horiek, e, debekatzeko. Ez da posible, bat bestearekin estator. ezin da, ez da bestera erabatea esan, banakoen bizkarrein jari. Ez da posible, atera bideu kolektiboa da, eta matematik politika egin beharko du, Gizarte honen fontxumo iturak eta bizio iturak eta antolaketak, altatu ko batia. Beres de logro de vista como la que tengo aquello, beak erantzun dezaten. Askegi itzi itzi digo eh tia. No sé. eh, Margo citan eta eh? eh, bat. Eh, Le rengo Mikeleri, rengo unea tensori da, eh? ezando zuna kostuta zituzu da. Baina etartzen mai gainera be, eh zulk askonetan, eta guen menareno, ez gara daigualak, eta egunero, eta gut asko asko, ez dakau almenik zurekin hitzeiteko edeko enkaztartzeko. Hora, hori beketetan ikitzia. Danadala, eskertzia, etortzia dorona eta aukera hagu Baina, ez haztu, zulk askotan, aukera da gazula ba, zurekin hitzea geumoteko, testoen pixuakik, garen txan, mehen hori zeratu. Horti betorea galartak, baina, hori ikitzea Pestatle, eh, hini bueno, eitzein duzuen eh, gainan piskat, eta jagei dozun adibidiana dut, bagoienakua. Nire hati zin joitxudozta, un euro jagei dozun puntua de, eh, elmuga, energetikoa erazkunda bat ezbat, darat gaur egun guak. Osea, gaur egun guakon txungo maia. Deman, homen, nik ez duzu eh, esan, hau ikusten du hainbesteko beherapen bat, orduan horra nola initziko gara. Ezan duzu, ah, hainbesteko gigabat egur. Nola eritziko gara horak? Eta hortek gabiatu zara eta ez duzune baten bez, planteau, eta, bueno, zut, eta nik uste dut, esko jarra erintzak eta eta daanak lektzioak eztiak eztiak eztiak eztiak. Eta questionatzen, eh, demanda, eta moten da, egin kultzatzen dira, dira eta gontza daumaten dira, eta orduan planteatzen dira eta bueno, eta nola ase du. Bestalde diskurtxi guoki, esaten da hori aldatu behar dira. Baina garritatia planifikasi guztietan eh, da, ez daiz egin, eta da, objetibo Eta gero, beste da dezioitestan beste konturua, dekoizun eztabidea batekin, esportazio erakoan edo ez dena argindarra, eztak egitea, eh? egual eh, okarnau eta garratik jatetzen doz. E, iruitzu jaira ikustia, altzioaren graziko gaten, Narfarrako eh, berreztararen egenera eh, zaino esan, neko hendiru lugatama, elekesitatea ana. Bye. Berristagarria es, ¿eh? Electricidad de asesatía, un riba ah. berristagarria. Vale, vale, da. Tra... Bueno, electricidad de asesatía, baina dator, ciclo vale. combinado. Vale, vale, hortico de un rito, una banda, hore a ritza, nena, se pasat, baina el carabano, pues Eta, ere, ahal horret horritak eusatxo batean nahi den Zioztet ez gu lagun da urlartan. daukagun arazoa da, milioi kautetan bizidunek luztoruan metatu zutenak, guk egun kautek gutxitan egun da berroketa marrutetan, jarduera industrialekin nolabaik ailea dugu. Hau da, Bizidunek sortutako, metatutako, hori bihurtu dugu erregai, hortan gara gizakiok teknologi egiten gara, baina bizidunok metatutako balia gai bat, bihurtu dugu erregai, eta horren erabileran askatu dugu atmosferara, ireste zegoen. Hori berriro fijatzeko bizidunak behar dira. Oseanoan eta lehorrean. Baina bizidunik gabe, biodiversitatea kontxarratzen ez badugu, Eta biodibertsitatearekin lurtzoru emango arras edo ozeano eta ekosistema bizi esari naiz, hori gabe atmosferako zeobi hori berriro ez dugu fijatuko. on fijatu. da. Espaldiman guri modu sistemikoan ulertzen, kalda-kaldi galitza. Ez ulako galieroko bizitza beharko da berriro bizitzatik askatu dugun hori lurtzorura ekartzeko. Hoeesanen hori ulertu berda. Eta, gara bat eus, nago ni horrekin. Boz, gora dintuena, a ber, ezagin nola Ni guztora etortzen aiz, benetan. E, ez, ez teha e, platza izaten. Baina, kututak nolik darrazu, baina bide dut edo, bide dut edo, bide edo, ez dela errexa, bale? Ze ez da, ni, da nola esaten da? Unpopular opinionez. Daukazu nian pixka bat, Baina jendea ekiko ba, beste iritzi bat ba, bueno, ba, Tentsio bat egon dena berez Eta kera hori gero bihurtzen bada, mosketa, ez dakize, eskratxe bat kanpoan gertatu da egitea ere, eta eta eta eta ba, eta bueno, ba, ba, Tentsio bat eragiten du hor Nik jarraitu nahi nuke etortzen, baino Berme pixka bat behar det Nola baitere, esperientzia ez izateko oso desagradablea Zer, beste da azkenean Esango, esango dut, bueno, ba, baino dut, baina, noa, tio, jazta, nik ikitzen barduan lekuat Epa hakin beste bosburailu batzu ditu ditudela Ni gusterek gure posizioa eta eremu batzuetan arduradura sortzen du Neutrian baita ere, ama merezi dura saltzea, baina ere ba muga tentsio muga batekin, beti berezagoena, ezta? Aurrondo es. egon dira momentua, <mallot elan> bueno, nik Bizkar erre badaukar, <mallot elan> baina <mallot elan> baina bueno, hoy quiero comentarzen dugu kanpoan hori berazitan. <manyol> Zet ni derez tapa txarik. Eh, egungo consumo de Vagoiena. Habe, ez, esaten duguna da, gaur egun kontsumitzen dena ikusita eta eskala txiki bananduak ematen duen ematen duena ikusita, kubrituko lukela edo iritsiko dintzatekela gaur egun kontsumitzen denaren hogeira, hori da esaten dena. Eta gero, soluzioak planteatzen direnean edo aukerak planteatzen direnean esaten da, edo fosilegin jarraitu, edo kapotik ekarri, edo kontsuma hau murriztu, edo berreztagarriak eskala ondian edatu. Eta lau hien arteko kombinazioa behar duzu. Orduan, kentzen baduzu, kentzen badituzu eskala hondiko berrezka garriak arizara edo, edo konsumoa ikaragarri jeisten edo transizio guztia kampoan egingo dela afidatuz edo fosilekin e, jarraitzen. Orduan, hori da esaten dena Ez da esaten ez dela egin behar plangintzadik murrizketa, kontsumo murrizketak egiteko, baina izan gaitezen arrazoizko historia honetan eta konturatu gaitezen, inkluso euneko berrogeita barreko kontsumo murrizketa bat ogeita goztuteko epealdi batian, izango dala sekulako esfortzua eta sakrifizio nekoa hondiak gaur egun gizatea prezes da mona. Baina demaguen egiten dugula. Egiten badugu ere, behar duzu eskala handia. Ez que esango bazenu, ez que erdia kutsu bituko bagenu, ez genuke eskala ondia beharko. Joder, a ber, ez da ino-ginozoa. Hori posible, aliz, nola ez genuke ba hori esango. Baina ez que euneko iruro geita ere. Eta ea ze gizarte, ea, ea ze ongizate mantendu dezakegun gure gizartean, euneko iruro geita amabosta getxita. Ala ere beharko, benituzke. Eta hori da, horrela. Eta gaur egun, horregatik bota dizuet datua jaularitzaren zerbitzu publikoak osasungintza eskultza, trenbideak seireo gigabati hor du kontsumitzen dute ez gedrezagun gure buruen gaina ez gara hitz egiten energia alperrik galtzea eta galtuko da, eta ikirin beharko da ari gara egiten ongizate bat mantentzearen inguruan eta horrek ere behar du Besteri gabe, esker, kasko. Azkelego, ah, beza, esker eh, eta gulertzeko. Nik eztez esan eskala haundikorik beharko estugunik, zurreni beharko dugulako. Ezin duguna da, eskala haundiko halako aspigiturak egiten hasi landa eta natur eremuetatik. muetatik. Azgaita zer, artifizializatuta dauzkagun, luztoduetatik. Eta gero hitziko gara, landa ere mura edo na, e, natur ere mura. Sekulako telatua zalerak eta lurtzuru artifizializatutako zalera ditugu eta are geiago Europan hasita daude e, trainbide iskinetan edo bidesari iskinetan plakak eguzki plakak jartzen. Hau da ingenio erabili dezagun dagoeneko artifizializatuta daukagun lurtzuruei etekin ateratzeko energia ekuispente terminoan. Bueno, Pilla Esquer, Pilla Esquerra Gusti Lloy, Chicho Portantza Batil, Tensillo Lloquillo, Sanay Duenertia, la política de Guizio Lloy, Berrizita Gabriel Obedo, Pilla Esquerra, Pilla Esquerra, Puzkate, una maturación de gente. Pilla Esquerra, Arte, Estado Pilla Esquerra, Estado Pilla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 Pisa Huyabien...